Mindig nyugtalan lettem, és kínosan éreztem magam, amikor Mrs. Featherstone problémás kutyája került a vizsgáló asztalomra. Ez alkalommal viszont nyugalom és önbizalom töltötte. De mindig ilyen voltam, amikor deliráltam. A delirium csak egyike a bankor számtalan sajátos megnyilvánulásának. Ez a fertőző betegség, amely a szarvasmarháknál vetélést idézelő, az én korosztályomból ezrével tette tönkre a jó gazdákat, és állandó veszélyt jelentett az állatorvosok számára, akiknek a kinemfejlett bórjakat, a placentát és a magzatmázat el kellett távolítaniuk a beteg állatokból. Hála az égnek, a brucellóza mentesítési program mára már csak nem teljesen megszüntette ezt a betegséget, de az ötvenes években ilyesmiről nem is álmodhattunk, és kortársaimmal együtt szinte naponta tocsoktunk a rettenetes ragályban. Emlékszem, hogy derékig nekivetkőzve álltam a tehénistálóban. Az ellető köpenyek még nem voltak elterjedve, a hosszú műanyag védőkeztjük pedig nem is léteztek az időtájt. Órákon át megállás nélkül dolgoztam a fertőzött tehenek között. Fintorogva néztem az inas placentát és a halvány színű üszkös mélypogácsákat, amelyek arról árulkodtak, hogy baktériumok millióival érintkezem. És ahogy fertőtlenítővel mostam magam később, mindent betöltött körülöttem az abortusz jellegzetes csípőszaga. A fertőzés állatorvos kollégáimnál a legkülönbözőbb következményekkel járt. Az egyik nagy darab fickó csontvázzá fogyott a máltai láztól. Évekig beteg volt, Másoknál bénulást okozó izületgyulladás alakult ki, néhányan pszichésen betegedtek meg. Valaki leírta az állatorvosi közleményekben saját betegségének egyik tünetét. Egy este, amikor hazatért, arra a megállapításra jutott, hogy remek ötlet lenne megölni a feleségét. A gondolat megvalósításáig nem jutott el, de följegyezte ezt a késztetést, mint érdekes példát arra, mit okozhat a brucella abortus az emberben. Én időnként veregettem saját magamat, és megköszöntem a jó Istennek, hogy ellenálltam a betegséggel szemben. Feltőtlenítőben fürödtem évekig, sohasem tapasztaltam magamon a legkisebb reakciót sem, és ahogy láttam néhány barátomat hálás voltam, hogy a sors engem megkímért a megpróbáltatásoktól. És ezután az időszak után meg voltam róla győződve, hogy velem sohasem történhet meg a dolog. Ez még furcsasági rohalmaim kezdete előtt volt. A családom nevezte el így azokat a sorozatos rohamokat, amelyek minden előjel nélkül törtek rá, és azután ugyanolyan gyorsan el is múltak. Először ismétlődő, rövid lefolyású, urutos megbetegedésekre gondoltam, mivel mindig kabát nélkül dolgoztam kint a földeken, sokszor az éjszaka kellős közepén. A tünetek mindig megegyeztek. Lehangoltság, aztán hidegrázás, ami ágynak döntött, ahol aztán egy órán belül 39 és fél vagy 40 fok lett a lázam. Amikor ilyen magasra szökött a hőmérsékletem, remekül voltam. Jól átmelegettem, boldogság töltött el, szívből nevettem, csevegtem magammal, végül de arra fakadtam. Nem tudtam nem énekelni, annyira jól éreztem magam. Ezen gyermekeim remekül mulattak. Amikor az éneklési stádiumban voltam, mindig hallottam, hogy ott kuncognak a hálószoba ajtaja előtt, de nem bántam, nem bántam én akkor semmit. Végül azonban mégis ki kellett derítenem, hogy mi történik velem, és a dr. Ellinson által végzett vérvizsgálat, amely a Brucella abortuszra nézve jócskán pozitív eredményt hozott, eloszlatott minden kéteit. Vonakodva bár, de el kellett ismernem, hogy én is csatlakoztam a társasághoz. Az a ruhamom, amikor Mrs. Featherstone elhozta a kutyáját a rendelőbe, szombati napra esett. Néhány barátommal autón jöttünk haza Sunderlandből, a futballmeccsről. Győzött a csapatunk, így mindnyájan nagyon jó voltunk. Nevettünk, viccelődtünk, és én nem igazán vettem észre, mikor csöndesedtem el annyira, hogy már nem én voltam a társaság trífa csinálója. De mire hazatértem, és nyomorult közérzettel, maráliás módjára rászkodva a tűz fölé görnyedtem, már tudtam, hogy készülőben van egy újabb furcsasági rohamom. Ellen rám pillantott, felzavart az emeletre, és már töltötte is a forró vizes palackokat. Halálos betegnek éreztem magam, nagy nehezebb bemásztam az ágyba, és lefeküdtem. Az egyik palackot magamhoz szorítottam, a másik arra a lábamat tettem, és közben olyan rettenetesen rázott a hideg, hogy az ágy is remegett. Ellen rám terített még egy paplan, leoltotta a villant, és magamra hagyott. Mindketten tudtunk, mi fog történni. A roham az ismert módon zajlott -e. Nagyon hamar kezdtem jobban érezni magam, kisé átmelegettem, vidámabb lettem. Aztán a melegség felfelé terjedt és egyre erősödött, szétáramlott minden porcikámban, míg nem kellemes bágyadságba merültem, teljes nyugalomba jutottam, ahol minden problémám szertefoszlott és eltűnt. Úgy éreztem, hogy ez maga a paradicsom. Örökre így maradtam volna, de a melegség izzó hőségé változott, amitől még az előbbinél is jobban éreztem magam. Bágyadságom elmúlt, maga voltam az erős, uralkodó, őrült, boldog dac és lázadás. Rendszerint ekkor értem arra a pontra, amikor kinyújtottam égő karomat az ágyam mellett lévő lázmérőjért, melyet a hónom alászorítottam. Igen, igen, ez az, 40 fok. Pontosan, ahogy gondoltam. Elégedetten kuncogtam. <gül> Minden remek volt. Amint ott feküdtem, annyira elteltem az életörömmel, hogy hangosan beszélni kezdtem. Érdekes témákat vitattam meg saját magammal, majd kirobbanó jó kedvemnek valami más megnyilvánulási formát kellett találnom, és az éneklés olyan magától értetődően jött. A kertzugában valahol, minden reggel rigód alól, kis sárga haj, se fekete száj, ha rátekintesz, fütyülni muszáj. Teljes erőmből énekeltem. A hangom soha nem szólt még ilyen zengőn is kellemesen. Kuncogás hallatszott az ajtó mögül, amit Jimmy suttogása. Újból kezdti, és Rózi elfojtott nevetése követett. A kis csibészek ott voltak már megint, de mit érdekelt ez akkor engem? Azt hiszi, a gyermekünk, nekünk fütyül csak pont nekünk. A magas hangokat a feszélyegyzetség leghalványabb jelenélkül énekeltem ki mit sem törődve az ajtó mögül felharsanó nevetéssel. Ismét csebegtem egyet magammal, minden megállapításommal készségesen egyetértettem, majd úgy gondoltam előadom a tráli rózsája című dalt John McConornak feldolgozásában. Vettem egy mély lélegzetet. Sütött a halovány, hold a zöld előhegy fölött. A gyermekeimre vekül szórakoztak odakint. Utána hallottam, hogy csöngetnek a bejárati ajtó, majd azt, hogy valaki jön fel a lépcsőn. Aztán kopogtak a hálószoba ajtaján. Jimmy dugta be a fejét a szobába. Szia, papa! Arca rángatódzotta, hogy megpróbálta visszafojtani a nevetést. Mrs. featherstone van lent a kutyájával. Azt mondja, sürgős. A mamának pedig el kellett mennie pár percre. Rendben, öreg fiú. Kidugtam a lábamat akaró alól. Azonnal lent leszek. A fiam szemre tágra Biztos vagy benne? Abszolút mértékben. Mire kettőt pislantasz, lent leszek. Vezesd be a rendelőbe. Jimmy még egy utolsó meghükkent pillantást vetett rá, aztán becsukta az ajtót és lement. Ahogy vettem fel az ingemet és a nadrágomat, a vér lüktetett a fülembe. Arcom lángvörösen égett. Rendesen Mrs. Featherstone nevének a puszta említésétől megrettenek. Középkorú, gazdag, erélyes asszony éveken keresztül gyötölt az ő kicsi úszkárjának, Rollónak a képzelt betegségével. Rolló majd kicsattant az egészségtől, mint az úszkárok általában szívós kiskutya volt. Állóhelyzetből hatlám magasra tudott felugrani a levegőbe, mintha rugóra járna, de vele kapcsolatban Mrs. Featostom dühöngő hipokonderé változott. Gazdasági szempontból ideálisnak tűnhet egy gazdag kliens, aki kész fizetni kutyája teljesen fölösleges, rendszeres vizsgálatáért, de én ezt egyre fárasztóbbnak éreztem. A végtelenségig győzködtem őt, de tényleg, Mrs. Featherstone, a dolog, amit említett, teljesen normális. Vagy biztosítható Mrs. Featherstone, hogy fölöslegesen aggódik. Ő pedig felfújta magát és felszegte az állát. Azt akarja mondani, Mr. Herriot, hogy én csak álmodom ezeket a dolgokat, hogy nem hihetek a saját szememnek? Az én szegény rólom szenved, és azt várom magától, hogy tegyen ellene valamit. Gyarló módon mindig engedtem, s adtam neki valamilyen placebot, ami nem árthatott a kis állatnak, de mélységesen szégyeltem magam. El kellett ismernem, hogy megfélemlített ez az asszony, akinek a jelenlétében Teddy de tedd alakká váltam. Megengedtem neki, hogy kéz intézze el a szavaimat. Miért nem voltam képes szembefordulni vele? Viszont akkor egy vidám dallamot dúdoltam, miközben a nyakkendőmet kötöttem, s ahogy a vöröslő arcom csillogó szemek visszanéztek rám a tükörből, múlt béli félénységem teljesen érthetetlennek tűnt. Igazán vártam, hogy ismét találkozzam az asszonynal. Leszaladtam, lekaptam egy fehér köpenyt a fogasról, végig a folyosón, és ott találtam Mrs. Feetorston-t a kezelőben az asztal mellett. Teringettét nem csúnya nő, ami azt illeti nagyon is szép. Érdekes, hogy ezt soha se vettem észre azelőtt. Egyéb iránt nem volt a leghalványabb kétség sem a fejemben, hogy mit kell tennem. Megragadnám, adnék neki egy nagy, cuppanos puszit, jó alaposan megszorongatnám, és az összes addigi félreértés úgy eltűnne, mint a reggeli köd a napfényben. Elindultam feléje, amikor különös dolgokat észleltem. Eltűnt. Teljesen bizonyos voltam abban, hogy egy másodperccel azelőtt még ott állt. Elképedve pislogtam magam köré, amikor észrevettem, hogy lekuporodott az asztal mögé. Milyen nagyszerű, hogy ő is dévaj hangulatában van, és készen áll egy kis bujócskára. Egy pillanat múlva felbukkant a feje, és én vidám kiáltással üdvözöltem. Jú hé! látom magát! Rikkantottam, de kiderült csupán azért hajolt le, hogy felemelje a kutyáját, akit aztán az asztalra helyezett. Fúcsán nézett rám. Szabadságon volt, Mr. Herriott! olyan élénk az színe. Nem, nem, nem, nem, nem csak rendkívüli mértékben jól érzem magam. Tényleg? Én... A hőt lebigyeztette az ajkát és türelmetlenül elsöpörte a mondatom további részét. Én most igazán rettenetesen aggódom szegény ér. Nevének említésére az uszkár látszott, hogy szemtelenül jó kondícióban van, elkezdett körbeszögdécserni az asztalon, és felugrott az arcomig. Valóban? <gül> Milyen kár? Na meséljen el róla! Elnyomtam egy kaján nevetést. Nos, éppen elindultunk az esti sétánkra, amikor teljesen váratlanul köhögni kezdett. Csak egyetlen köhintés. Nem, kettő, valahogy így, kuc-kuc. Kuc-kuc. Csak óriási nehézségek árán tudtam megőrizni a komolyságomat. És azután mi következett? Semmi sem történt, ez nem elég, egy csúnya köhögés. Rendben, mondja meg nékem, két kuckucról van szó, vagy egy kuckucról. Nem tudtam visszafolytani a kuncogást. Önön szellemességem levett a lábamról. Úgy értem, Mr. herriot nagyon kellemetlen és nyugtalanító ez a köhögés. Veszélyes fény villant meg a hölgy szemében. Ó, igen, Stetoszkópot és hőmérőt vettem elő, és hozzáláttam a páciens alapos vizsgálatához. Természetesen mindent rendben találtam, és megesküdtem volna rá, hogy elcsíptem róló bocsánat kérő pillantását. A nevetés egész idő alatt fokozatosan küzdötte magát a felszín felé, még végül hangos hahotázásban tört ki. Mrs. Fitterson felhúzott szemöldökkel meret rám. Miért nevet? Érdeklődött jeges hangon. A kérdés még vészjós tette, amit hosszan ropogtatta, mir. <gül> <Tényleg. gül> Látja? <gül> Olyan mulatság. <gül> Az asztalra döltem, és nevettem még egy kicsit. Mulatságos? Mrs. Fitterston arckifejezésében a rémület és a hitetlenség keveredett. Hangtalanul tátogott néhányat. Én nem látok semmit mulatságosat egy állat szenvedésébe. Lázam és eufóriám köntösébe murkolódva ujjammal megfenyegette. Csak hogy ez az állat nem szenved. Ha-ha-ha, <gül> ez, ami olyan mulatságos, soha nem szenved, amikor elhozza ide. Bocsánat, nem értem. Így igaz, Mrs. Featherstone? Roló összes betegségét csak maga képzelte? Rázkodott az asztala, hogy egy újabb nevető görcs fogotta. Hogyan merészel ilyet mondani? A hölgy végig mért. Maga sírteget, és én tényleg nem. Hé, hé várjon egy kicsit! <gül> Adja, hogy megmagyarázzam! Letöröltem néhány köntseppet, és egy kis levegő után kapkodtam. Emlékség még, amikor holára révül rólónak attól a szokásától hogy néhány hogy néhány lépésen át felemeli az egyik átcsolába aztán újból leteszi Mondtam magának, hogy ez semmi. Csak rossz szokás. De maga ragaszkodott, hogy így legyen gyulladása. Kezelje. Igen, de aggódtam. Tudom, de maga nem hitt, nekem is ez. A... Ja. És az állat még mindig. Ez még mindig azt csinálja. Ah, jáj, semmi baja sincs, sok kis testük kutya csinálja. – Igen, lehetséges, de és még egy dolog – mondtam két nevetés közt – volt olyan idő, amikor altatót rendeltetett neki a szőnyűséges rémálmaim miatt. – Hú, igen, pontosan így volt, halvás közben szívszaggatóan nyűszített, és járt a lába, mintha valami borzasztó dologtól menekülne. Ó, csak álmodott, Mrs. Featherstone. <gül> Feltettően szépet álmodott arról, hogy a labdája után szaladgál. Minden kutya álmodik ilyet. Megfogtam róló fejét. És nézzen ide. <gül> Emlékeznie kell arra, amikor váltig bizonygatta, hogy a szeme fölött nő valami. <gül> Soha se hitte el nekem, hogy ezek normális harmadik szemhéjak. <gül> és látja, még mindig ott vannak. Ugye látja? Ott vannak, és róló teljesen boldog velük. <gül> Nagyon elragadtattam magam. Odahajoltam, hogy oldalba bökkem, de visszahúzódott, és kitért az ujjam elő. Szája elítette a kezét, és csak nézett rám merevem. Szemüldöke megállapodott magasan fenn a homlokán. Maga, maga, ezt nem gondolhatja komolyan. De bizony, bizony, sorolhatnám vég nélkül. Nem tudom, hogy mit is mondjak. És a esti köhögése Elviheti. <gül> és ha lesz még egyetlen kukc hozza vissza holnap. <gül> de nem lesz. Letöröltem patakzó arcomat, és felemeltem Rolót az asztalról. A hőt teljesen meg volt döbbenve, amint a folyosón a kiáratig kísértem. Meg mindig a szája előtt tartotta a kezét, szemes arkából hitetlenkedő pillantást vetett rám, de továbbra sem szólt egy szót sem mintha teljesen kába lett volna. Miután kikísértem, visszafeküdtem az ágyba, és azzal a megelégedett érzéssel merültem álomba, hogy szerencsésen és könnyedén oldottam meg egy problémát. Remekül intéztem el a dolgot. Másnap reggel nem így láttam a helyzetet. Furcsasági rohamom a szokott módon alakult. Az előző este túláradó jókedve után csüggettség, közömbösség, mélabú, és ez alkalommal rettentő lelkiismeret fordalás következett. Ahogyan a takarót húzva az ágyamban feküdtem, az elmúlt este emléke ijesztően zűrzavaros módon jelent meg előttem. Mindehhez elég volt néhány pillanat, miután fölébredtem. Mrs. von szentségeség, mit mondtam neki, mit tettem? Kétségbeesve, ám de mintelenül próbáltam felidézni a részleteket. Viszont az tagadhatatlan tény volt, hogy kinevettem. Még ki is gúnyoltam. Lehetséges, hogy meg is fogdostam. Tényleg megpróbáltam volna magamhoz szorítani. Vajon átöleltem egy kicsit, amikor a folyosón kísértem? Egyre csak sóhajtoztam halkami. Egy dologban bizonyos lehettem. Bűnös vagyok a legszörnyűbb illetlenség vétségében és szentül meg voltam győződve, hogy ezért még drágán megfizetek. Természetesen soha többében nem teszi a lábát a rendelőmbe. Az egész égyeletes történet el fog terjedni. Fel is jelenthet a királyi kollégiumnál. Lelki szemeim előtt már láttam a szalagcímet a Daroby and Halton Times hasábjain. Súlyos vád az állatorvos ellen. Herjott a fegyelmi bizottság előtt. Sóhajtozás közben még jobban összekuporodtam a takaró alatt, és üres tekintettem meredtem a csészetejára, amelyet hellentett az ágyam mellé. Furcsasági rohamai után mindig pihentem egy napot, és azután nagyon hamar rendbe jöttem. De ezúttal a lelkisebbek gyógyulásához sok idő kell majd, nem is beszélve a rettenetes következményekről. Nem bírtam tovább az önmarcangolást. Kiittem a tejámat, magamra kaptam a ruhámat, és lecammogtam. – Jobban érzed magad, Jim? – kérdezte a feleségem élénkem mosogatás közben. – Nem sokára teljesen rendbe jössz, ahogy máskor. Milyen különös dolog ez? A gyerekek egyébként élvezték. Ha jól tudom, tegnap remek volt a hangod. <gül> – Kuncogott egyet, és a konyha ruháért nyúlt. – Úgy gondoltam, hogy egy kis séta a friss levegőn talán jót tesz. Így hát elindultam a városba. Alig hittem a szememnek, amikor megláttam, hogy alig száz méternyire Mrs. Featherstone közeledik felé. Pánik szerűen átruhantam az út másik oldalára, de a hölgy meglátott, és ő is átjött. És amint a drágat vidruhás alak határozott léptekkel lecsapott rám, tudtam, hogy nincs menekvés. Hát akkor, mondtam magamnak, jöjjön, aminek jönnék el. Mr. Harriet, talán érdeklő, hogy a szombati ügyet átadtam az ügyvédemnek. Az önviselkedése teljes mértékben botrányos volt, és én kötelességemnek éreztem gondoskodni arról, hogy a védtelem nőket megóvják magától a jövőben. Körtve hiszem, hogy egy diplomás ember így viselkedne, mint maga, kihasználva a helyzetét, visszaélve a magába vetett bizalommal. És amit a maga hihetetlen érzéketlenségét illeti, szegény kiskutyám szenvedése látán, nos, annak még a gondolatára is elborzadok. De egyáltalán nem így történt. Amikor Mrs. Featherstone odajött hozzám, kezét a karomra tette. Mr. Harriet, nagy szolgálatot tett nekem tegnap este. Hm? Igen, olyan megértő volt. Most már tudom, hogy ostobán viselkedtem a rollót illetően. Nagyon a terhére lehettem. Nem, dehogy! Igazán kedves doktorú, de tudom, hogy oktalan voltam, semmiségek miatt zavartam a legalkalmatlanabb időpontokban, és még szombat este is becsöngettem magához. Biztosíthatom. De ajatt, hogy haragudott volna rám, nevetett, és olyan csodálatos volt, amúgy komikus oldaláról mutatta meg nekem a butaságomat. Annyira szégyellem magam, hogy sohasem hallgattam a doktor úrra, amikor nagyon is helyesen megpróbálta elmagyarázni nekem, hogy fülöslegesen aggódom, és remélem meg tud bocsájtani nekem. Mostantól fogva józan, okos kutya tulajdonos akarok lenni, és róló tényleg makkegészséges, ugye? és hullámai öntöttek el, ahogyan az apró kutyára néztem. Ragyogott a szeme, nevetett az arca, nevének hallatára csak nem arcunk magasságáig ugrott. Hát, nem vagyok benne olyan biztos, nem tűnik túl élénknek nekem. Jaj, maga megint megpróbál megnevettetni engem. A szája elé kapta a kezét ugyanazzal a zavart mozdulattal, amire emlékeztem, aztán incselkedő pillantást küldött felé. Úgy érzem, a jövőben sokkal többet fogok nevetni. Harminc éve nincs furcsasági rohamon. Szép fokozatosan eltűntek az életemből. De ha eszembe jut az a szombat este Mrs. Fittertonnal, hát még mindig végigfut a hátamon a hideg.